Rennoire facelift Acesta este un efort mai mic și mai țintit. Situațiile în care o simplă rennoire este cea mai logică. Ambalajele produselor par învechite. Afacerea s-a dezvoltat prin lansarea de noi produse care cer o împrospătare. Rennoirea înseamnă mai mult decât ajustările necesare pentru a menține un brand actual. Rennoirea unui brand poate însemna de fapt regândirea completă nu doar a modului în care arată brandul tău și a felului în care își respectă promisiunile, se adresează și funcționează. În esență însă, nucleul brandului rămâne același. Brandul își păstrează poziția centrală în piață și valorile, dar permite efectuarea de schimbări asupra altor aspecte ale afacerii în funcție de nevoi. Renuirea brandului înseamnă mai mult decât schimbarea culorilor și a formelor și poate aprofunda cultura, sistemele și chiar produsele sau serviciile. În forma lor cea mai radicală, aceste reînnoiri pot implica renunțarea la branduri emblematice valoroase pentru a continua să avanseze. Gilet și Jaguar sunt două exemple de comercianți care au ales să-și reinventeze, repoziționeze și realinieze inovațiile de brand. În detrimentul celor mai valoroase branduri de succes În cazul particular al acestor două branduri, acestea și-au întrerupt cele mai bune linii de producție Au rămas însă Gilet și Jaguar și au continuat să concureze pe piețele aparatelor de ras și mașinilor de lux